Bé, bon dia a tothom. En nom de l'Ajuntament de Figueres, de la Unió de Pagesos i la Fundació de Pagesos Solidaris, avui és un acte dels que fa goig, eh? compensa en part les estances que tenim aquí com a la deia, eh? fins a les 12 del vespre pràcticament. Aquest és un, aquest és un acte, en canvi, d'aquests que, eh? repeteixo, fa eh? molta petxoc poder-lo posar en marxa. Us explico una miqueta la gènesis després de presentar en en Xavier Frigola, que és el delegat territorial de la Unió de Pagesos, el Sebastià Notario de la Fundació Pagesos Solidaris, l'alcaldessa i jo mateix, que hem intervingut amb aquest conveni entre l'Ajuntament, la Unió i la Fundació de Pagesos Solidaris. Com vosaltres fent una miqueta d'història, no? ara estàvem aquí fent una miqueta de conversa, i ens n'en recordàvem i em venia la imatge en un moment determinat en el que estàvem explicant el com s'ha constituït aquesta plataforma tecnològica que permet fer una sèrie d'accions que després explicarem i eh, posar en contacte a aquells demandants d'ocupació dins del sector agrari eh, d'una manera molt directa amb aquells ocupadors i venien a la imatge i la, al cap imatges de eh, pel·lícules, perquè no ho hem vist directament, però molt habituals, no? d'unes èpoques en les que es veia una camioneta que anava cap a, segons quin lloc, a on la gent sabia que hi passaven aquesta gent i recollien en allà d'una manera absolutament digital, eh, però del digital eh, de dit, no d'aquesta que avui tenim en marxa, i tu, tu, tu i tu, i com tinguessis eh, una certa, un cert queciquisme, no? Eh, aquesta eina que es posa en marxa que s'ha posat en marxa, que s'ha creat i quin tècnic el Sebastià eh, i els nostres que l'han examinada eh, ens eh, confirmen que és una, una eina de, de, de molt fàcil utilització i que permetrà eh, repeteixo, suposant en contacte els empleadors amb aquelles persones demandant de, eh, a dins del sector agroalimentari eh, per la part de l'Ajuntament és d'interès des de l'àrea de promoció econòmica nosaltres treballem amb totes les qüestions de formació i d'ocupació eh, que les persones del nostre entorn demandants d'ocupació tinguin les màximes oportunitats i ens vam trobar amb aquesta proposta d'aquesta eh, plataforma en la que eh, hi haurà eh, aquests ofertants i per tant la feina de, per part del Departament de Promoció és contactar amb aquestes persones que normalment tenim i sabem eh, que existeixen doncs perquè a les bases de dades acudeixen d'una manera habitual eh, i registrar-les fent uns tràmits que eh, són els que ens indiquen d'una manera tècnica i perfectament estructurada des de la Fundació com introduir les dades de eh, tota aquesta gent i evitar... Per tant, eh, que hi hagin uns trasllats o unes, eh, uns viatges eh, en molts casos inútils, de persones cap a Munic cap avall del territori en les que eh, amb una hipòtesi, amb una hipotètica eh, possibilitat de trobar feina, eh, doncs cap a Munic cap avall. D'aquesta manera, hi ha una relació directa entre ofertants i eh, les persones que demanden aquesta ocupació i s'eliminen, situacions indesitjades com aquesta que comentava i que no llunyana tan llunyana eh, en, quan, es creen, eh, quan hi ha una situació d'intermediació sempre hi ha eh, persones que eh, en alguna ocasió voldrien o tindrien la eh, temptació d'aprofitar-se d'aquestes possibilitats o necessitats de les persones que busquen eh, feina. Per tant, eh, el que s'ha fet ha estat recollir aquesta proposta per part de la Fundació Pagesos Solidaris, que es va acollir a un programa finançat en part pel SOC i en fons europeus, uns programes innovadors en els que l'Ajuntament també hi ha concorregut amb altres eh, propostes que van també eh, ser mereixadores de finançament per part del SOC i, curiosament, també dins del sector agroalimentari, que per nosaltres, per la nostra comarca, entenem que és un sector prioritari d'enorme importància i... Eh, en hem trobat un punt de connexió estem eh, força, enormement contents de poder treballar conjuntament amb ells i poder eh, facilitar a totes aquestes persones aquesta eina de treball aquesta eina per trobar treball eh, i eh, que jo ja passaria la paraula eh, en el Xavier Frigola, de la, eh, coordinador de la Unió de Pagesos de Girona perquè ens expliqui des del seu punt de vista des de la seva manera d'entendre com s'ha gestionat, com han fet per a posar en marxa aquest programa. Moltes gràcies. Xavier. Hola, bon dia. Uh, primer de tot, agrair a l'Ajuntament de Figuera la seva sensibilitat uh, per voler firmar aquest conveni uh, amb Unió de Pagesos a través de la seva fundació Pagesos Solidaris. Uh, Pagesos Solidaris és una fundació que ja actua des de 2001, el seu objectiu sempre ha sigut d'una doncs, manera el màxim eficient i el màxim eh, normal i que tothom sigui correcte doncs, eh, posar a disponibilitat de la gent, eh, sobretot que té demanda de feina a l'agricultura doncs, amb les explotacions agroalimentàries catalanes. <coughs> eh, això en un inici estava cobert bàsicament amb gent familiars i propers i amics a mesura que com que és canviant la societat doncs, va tenir un boom molt espectacular fins a 2007 tots ho sabem doncs eh, durant aquests anys hi ha hagut la necessitat de contractació de gent en origen és una cosa que eh, també va ser eh, va estar a les mans de pagesos solidaris i de unió de pagesos aquesta situació en aquests moments eh, ha donat un tom i per tant tenim eh, una demanda de feina de gent propera, és a dir, la gent del país doncs, necessita en aquests moments amb uns taxes d'atur increïblement altes doncs, eh, intenta buscar-se eh, treballar on sigui. A través d'aquesta plataforma eh, doncs, el que volem és eh, intentar tenir uns perfils de gent propera perquè les nostres empreses puguin utilitzar-la eh, a mesura que a vegades en moments de pics de feina podem pensar en recol·lecció d'algunes fluites de temporada o en eh, feines doncs, en el món del de, que és la, la ramaderia, porcí i boví. Eh, què passa? El fet de que sigui gent propera eh, dona la, la possibilitat de que la gent pugui viure millor en el seu lloc de origen no provoca traumas familiars i una millora eh, a lo que és el, el PIB de la zona. Eh, també he de dir que no és la primera vegada que Unió de Pagesos eh, col·labora amb l'Ajuntament de Figueres. Fa anys va haver hi doncs, eh, a través de pagesos solidaris un, un, un conveni on que es va col·locar una, un nombre de gent que treballava lo que és el sector hortícola. També vull dir que aquest, aquest projecte ha estat impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i un fons social europeu. Uh, per mi jo ja deixaria el pas a Arancebes i que us farà una mica el que és l'explicació tècnica del projecte. Moltes gràcies. D'acord. <t 'ha> Bones, eh, jo soc el Sebas, eh, tècnic de la Fundació de Pallosos Solidaris i el que faré cinc sèntims de com està organitzada, com hem arribat a la idea de fer, de, de fer aquest projecte i eh, que, en què consisteix el projecte i què volem aconseguir. Molt bé, nosaltres, eh, la Fundació Pallosos Solidaris, tal com ha comentat eh, el Javier, treballem des del 2001 ja en projectes d'inserció sociolaboral a l'agricultura. Eh, des d'aquell moment doncs, eh, nosaltres ara estem, ens hem trobat una, una, una situació concreta, una situació diferent i hem, i hem volgut fer un pas endavant i, fer una, i, fer, i, i donar respostes a les, a les noves necessitats no? ens hem trobat Eh, que hi, ha una, hi havia una desigualtat d'accés al mercat de treball agrari dels residents del territori català. Com els territoris agrícoles, en unes zones determinades, doncs llavors hi havia molta gent que volia treballar a l'agricultura que si volia treballar tenia de desplaçar eh, al lloc concret on es feia la, on estaven les explotacions agrícoles, de manera, on estava el mercat agrícola, de manera que hi havia les persones havia una dificultat per, per accedir a aquestes, a aquestes feines. També hi ha una dificultat per accedir a les ofertes de treball i a la formació de les persones en el tema de l'agricultura perquè resulta que l'agricultura es dispersa geogràficament i temporalment, de manera que això s'obliga pues, que les persones si han de buscar feines tinguin de desplaçar d'un lloc per un altre. Això dificulta trobar feina. Després també van trobar una dificultat dels empresaris agrícoles de trobar persones eh, que volguessin treballar a l'agricultura i que, a més a més, eh, tinguessin les capacitats i les competències adequades per treballar, no? A vegades sembla que per treballar a l'agricultura és de la, la concepció de que, que, que no cal, cal competència, però sí que en calen de competències i d'experiència de, determinada, no? Després també es van trobar que hi havia una, una, hi havia una necessitat de, de regulació dels fluxos migratoris interns per matèria de, de la recerca de feina. Eh, perquè, perquè les persones estaven obligades a traslladar-se d'un lloc a un altre, moltes vegades amb pocs recursos i, amb, i el que provocava en les societats d'acollida, en les societats o els nuclis d'acollida, doncs, problemes socials. No? També... Van trobar una dificultat també de les entitats d'inserció del, ter del territori que treballaven amb les persones per accedir a aquestes ofertes de feina. I després eh, també van pensar que està, està molt en consonència a la situació que estem actualment, la necessitat d'optimització de recursos que hi ha territorial, aprofitar o que ja existeix per poder fer noves propostes i noves, nous projectes. I després la necessitat, de dignificació i professionalització del treball agrari. Bé, nosaltres es van trobar amb aquestes necessitats. Llavors, què vam decidir? Doncs decidim, aprofitem els recursos que ja existeixen al territori, en aquest cas serien les entitats d'inserció sociolaboral, creem unes eines, unes eines, eh, unes eines virtuals, eh, que és la plataforma de, de, de treball i de formació, i ens eh, i després eh, i, i, i un sistema de coordinació entre totes les entitats eh, eh, això permet que eh, que diferents entitats eh, puguin treballar vers a un objectiu comú eh, que és la inserció laboral de les persones eh, només fent cada entitat fa les tasques que realitza i llavors és, és, un, és un sistema sostenible eh, de, per, per, per, per aconseguir un objectiu comú que és la inserció laboral doncs pues molt bé, què pretendem aconseguir? Lo que pretendem aconseguir és afavorir que les persones temporeres agrícoles del territori català tinguin accés a les bosses de treball i al treball agrícola. També evitar estragiats dels treballadors si no en tenen una oferta prèvia perquè hi ha moltes, eh, el que he comentat abans, que hi ha persones que es desplaçan pel territori i que, eh, sense oferta prèvia, el que eh, provoca que, eh, i a més a més, en pors recursos, provocar que després tinguin moltes dificultats si es tinguin d'invertir molts recursos socials per a aquestes persones. Després afavorir l'estabilització del treball agrícola perquè eh, eh, si... Si hi ha una plataforma que, eh, on estan enregistrades totes les persones de, que, que volen treballar a l'agricultura i a més a més eh, es, es poden gestionar ofertes d'arreu de Catalunya, eh, es, poden, es pot aconseguir la estabilització d'aquestes persones mitjançant les campanyes agrícoles, les connexions de les campanyes agrícoles. Després, les, les, les empreses podran disposar dels treballadors Eh, especialitats de proximitat no? que les persones moltes vegades el problema que tenen les empreses és, és quan necessiten una persona és saber on has d'anar a buscar no? si hi ha una bossa que és especialitzada a l'agricultura on, eh, on estan totes les persones enregistrades i perfectament eh, controlada tot el, tema, el tema de la disponibilitat d'aquestes persones fàcilment un, una empresa podrà eh, trobar el, el treballador especialitzat que necessita eh, ràpidament. Eh, la contractació de proximitat, tal com ha comentat el Javier, doncs, eh, afavorirà el desenvolupament econòmic i social del territori. Si les persones que estan aquí al territori, a, a Figueres, a Catalunya, eh, eh, treballen, i en els seus diners a Figueres i a Catalunya estem fent un desenvolupament territorial i local i territorial eh, un, altre, un altre aspecte és l'optimització de recursos per a favorir la col·laboració amb les entitats d'inserció o sigui, que estem parlant de que eh, de fet, havíem detectat que en la situació en la que es troben ara que feia falta optimitzar recursos que existien. Pues aquest sistema i aquesta creació d'aquesta xarxa el que fa és aprofitar aquests recursos per un objectiu comú i després, evidentment, contribuir a mantenir l'activitat agrària agrària i oferir noves oportunitats de formació i ocupació. Molt bé, Tot això seria he explicat, el, les problemàtiques que havíem trobat, quina ha sigut la solució que nosaltres hem plantejat i quins són els, els resultats que pretenem aconseguir i que hem, hem, ja hem començat a aconseguir. Eh, i ara el que sí que ho volia es, eh, explicar tot això eh, no ho no podíem fer si, si té un contenu, contingut bastant eh, filosòfic i bastant eh, que nosaltres hem, eh, de, valors, no? de valors de valors personals i comunitaris i, i, i això nosaltres ho hem concretat que seria l'ànima de la que seria l'ànima de, de tota la xarxa, l'hem concretat a un decàleg de bones pràctiques. El decàleg de bones pràctiques... un segonet. Aquest decàleg de bones pràctiques és l'ànima de, de, tota, de, de tota la xarxa. I és el que fonamenta en funcionament de tot. El que faré serà explicar quina és aquesta ànima perquè entenguéssiu el que pretenem aconseguir no? a part del que ja he explicat. No? Una bona pràctica per nosaltres és el treball d'inserció en xarxa. El treball d'inserció en xarxa, en definitiva, què és? És el treball entre diferents entitats vers un objectiu comú. Cada entitat fa unes tasques determinades però l'objectiu és el mateix i es treballa de manera coordinada. Vale? Pues això per nosaltres és un, una bona pràctica de, eh, de sostenibilitat de la situació i d'aprofitament de recursos que, que hi ha al territori. Després, una altra bona pràctica en, en, el, de en, en el cas del treball agrari seria la contractació de proximitat i la connexió de les campanyes agràries. Eh, tal com ho he explicat, el treball agrícola es dispers eh, geogràficament i temporalment eh, de manera que, que si una persona s'ha de desplaçar si una persona vol treballar a l'agricultura està obligada a desplaçar-se eh, eh, eh, nosaltres el que volem és que les persones no tinguin que les ofertes de feina o que el treball vagi a la persona i que no la persona tingui d'anar al treball i estem facilitant aquest aspecte i a més a més amb, eh, amb les connexions de les diferents campanyes que hi han a tota Catalunya el que, estem, el que estem aconseguint és una estabilització en el treball agrícola, un treball temporal dispers geogràficament si es fan les connexions de diferents campanyes que hi ha a Catalunya estem aconseguint que les persones no tinguin precarietat sinó que tinguin una certa estabilitat en el treball. Eh, això seria una altra bona pràctica. Una altra bona pràctica que a vegades dic, Mira, si això és molt obvi, no? però no és tan obvi. És l'estil de treball que nosaltres... Eh, Eh, volem que les entitats i que totes les entitats i que, que participarem a, a la xarxa eh, tenien, eh, hem de treballar no? seria l'estil de treball democràtic, cooperatiu i empatiu participatiu això són estils de treball que es centren a la persona les persones són els protagonistes de l'acció eh, que es fa i tot això ho fem per què? perquè el que volem fugir és d'intervencions paternalistes i autoritàries llavors l'ànima una plataforma, això és molt important un, si té present aquest estil de treball en tota la seva intervenció sempre ficarà la persona en el centre de l'actuació no? eh, i tot el sistema està centrat en la persona després un altre, una altra bona pràctica que està fonamentada la, la plataforma és la gestió humana basada en competències nosaltres eh, la gestió humana basada en competències és un sistema de gestió de recursos humans que està... Eh, que, eh, perfectament està alienada està ficada amb l'estil de treball que nosaltres volem està centrada en la persona i nosaltres què hem fet aquí hem fet un anàlisi dels jocs de treball que hi ha a l'agricultura hem fet un anàlisi de les tasques que són necessaris per ocupar tots els jocs de treball hem fet un anàlisi de les competències necessàries per, per realitzar cada, cada tasca també hem fet un anàlisi de la formació que són els professionals necessaris per poder per poder treballar i després també hem fet un anàlisi de riscos laborals concrets que hi ha a la realització de cada tasca. Molt bé, i això que ens ha permès? Tota la plataforma està fonamentada en això. Ens permet fer processos de selecció per competències, es permet fer formació per competències, establir itineraris personalitzats de formació per competències. Es permet fer una avaluació el rendiment laboral. si nosaltres sabem com s'ha de fer perfectament una tasca, poden avaluar el rendiment de les persones. Eh, podem, fer, podem fer prevenció de riscos laborals. sapiguen els riscos concrets que hi han per fer cada tasca. i també podem fer promoció laboral din de, de l'agricultura. Després, un altre punt fonamental i molt important és la contractació responsable. La contractació responsable per nosaltres és el punt de confluència entre les tres obligacions de les empreses i les tres obligacions dels, dels treballadors. En aquest cas, nosaltresè fem. nossaltres treballem a les empreses perquè compleixen tota la, la legislació laboral, perquè comm eh, tot el tema de la seguretat social, Eh, els contractes, tots els documents derivats de la relació laboral eh, tot el tema de prevenció de riscos laborals i per una, en una altra banda també treballem amb els treballadors eh, perquè compleixen també les seves eh, deures i obligacions com a treballadors eh, Això és un aspecte fonamental perquè ara eh, en moments de crisi eh, pot haver una eh, ja sempre quan hi ha persones que estan patint Persones que estan en situació difícil sempre eh, s'amplien les possibilitats de realitzar males pràctiques no? nosaltres volem treballar en les bones pràctiques volem anar amb empreses i amb els treballadors i amb les entitats pel camí de les bones pràctiques volem fugir de les males pràctiques i promocionar les bones pràctiques Després, un altre aspecte molt important en el tema de l'agricultura la, i, la, i, i una part important seria la promoció de salut i prevenció de riscos laborals que abans he comentat. Eh, és un aspecte que també en moments de crisi eh, s'oblida se, se, se bastant, no? Eh, sinem, eh, i, I precisament en aquests moments de crisi quan hi ha més accidents de treball, quan hi ha més dificultats i més, i més problemes. No? Pues nosaltres eh, ja hem treballat sempre en el tema de la promoció de salut i, i prevenció de riscos laborals i això i també volem, i és una part fonamental de, de la xarxa. Una altra part seria el tema de treballar en la conciliació de la vida privada i la vida laboral igual com en la gestió de la diversitat. Nosaltres en aquest aspecte ja portem treballant molts anys eh, en els projectes d'insecció sociolaboral que realitzem als empresaris agrícoles i el que fem és treballar, eh, per una part treballant en les empreses, donant eines a les empreses perquè puguin eh, conciliar, la, eh, conciliar Eh, la, la, la, els seus treballadors puguin conciliar la seva vida privada con, con, amb la feina i també, treba, eh, també treballem amb els treballadors perquè puguin conciliar les seves necessitats amb, amb les exigències que té una feina, no? amb les característiques, amb, amb el que han de fer al treball. I en el tema de la, de la gestió de la diversitat funcionen exactament igual. És una, eh, la gestió de la diversitat a vegades es pensa que és una cosa que va... De, de les empreses cap als altres no? Però no, és una empresa, va, de les empreses per als altres i de altres cap a les empreses no? eh, i nosaltres el que treballem donen eines tant a uns com, a, com als altres perquè puguin gestionar la diversitat de, dels seus treballadors i, i de dintre de, de les relacions laborals després una, una part fonamental i molt important també és els itineraris integrals de desenvolupament personal nosaltres, una persona que, que busca feina, no només no, no és l'aspecte de buscar feina, sinó que aquesta persona està influenciada per tot un seguit de realitats personals que hi ha al seu voltant, una realitat social, familiar, econòmica, que fan que, que augmenten les dificultats i, i, i les problemàtiques d'aquesta persona a l'hora de buscar feina. Llavors, eh, nosaltres, eh, lo que, eh, relacionat amb la xarxa, eh, les entitats d'inserció que formen part de la xarxa, ja treballen amb els seus usuaris tots aquests aspectes, en coordinació amb els serveis socials i ja treballen aquest aspecte social, en no? tots aquests aspectes de, de la realitat de la persona. I la Fundació Pallesos Solidaris pues, eh, dona l'altra pata que és important, que és l'accés al, al treball i les gestions de col·locació, eh? facilitar les persones que puguin accedir a la feina. El treball conjunt entre les entitats que ja fan les entitats amb els seus usuaris amb, eh, amb, amb el, el treball de, de facilitació d'accés a les ofertes de feina eh, és el resultat del projecte, el que busquem no? i és aquest treball integral. Després, eh, i per últim, seria, és la formació professional per mòdus formatius. Eh, nosaltres ens hem trobat de que, com abans he explicat, la realitat de l'agricultura de, de l'agricultura són de, de treballs que es fan en diferents èpoques i en diferents moments i, de, i a més a més d'un treball de moltes vegades precari de la situació precària d'aquestes persones que treballen a l'agricultura. Alllavors no? eh, Això què significa que moltes persones eh, i després ens trobem de que hi ha cursos de formació que es plantegen, que es plantegen, són cursos, Eh, que, durant, que són molt llargs duen no? 200, 300, 400 hores nosaltres hem trobat que no són cursos que s'adaptenen a la realitat de les persones de mandes de feina a l'agricultura per perquè aquestes persones si'n troben una feina eh, se n'aniran perquè necessiten diners per poder, per, per poder mantenir la seva, la, la seva situació personal la seva situació precària per mantenir els seus gastos bàsics nosaltres per solucionar aquest problema el que hem fet és, eh, hem, hem plantejat una formació modular una per mòduls eh, la formació per mòduls és una formació per tasques i conjunt de tasques de duració limitada eh? De, eh, eh, pot ser pues, una setmana, depèn, depèn de, dels cursos que sigui però, però, però normalment són de formació d'una setmana de manera que d'aquesta manera una persona que, està, que no té tot el temps del món per fer, per fer cursos de formació perquè té una necessitat urgent de trobar feina pot, eh, pot realitzar un mòdul ara treballa, quan torna pot fer un altre mòdul i així de mica en mica pot tenir tota la formació que li possibilita tenir tots els coneixements necessaris per poder estabilitzar la seva feina la seva situació a l'agricultura tot això que us he explicat Eh, és l'ànima, és, és la base de tot i a més jo penso que, és, penso que la, la innovació tecnològica el treball en xarxa i sobretot les bones pràctiques és la part revolucionària d'aquest projecte Et dic revolucionària perquè clar és, és, és, dona un pas molt, molt, molt endavant de lo que, de, de lo que existeix no? i penso que serà una molt bona eina a més a més ara hem tots els nostres esforços a fer a realitzar Eh, de ser una bona plataforma a, a contactar les entitats a realitzar la xarxa i la xarxa són totes les entitats, entitats participaran en el desenvolupament de la xarxa en, des, en, en desenvolupament de les plataformes i en, en tots els que es puguin realitzar les, amb, amb els usuaris d'aquesta xarxa eh, bueno, jo en un començament en un principi pues això és el que volia explicar-vos i, i bueno, després ja, si voleu fer alguna pregunta pues ja L acta, l moltes gràcies, moltes gràcies Manel, el primer tenent d'alcalde, moltes gràcies a Xavier, Xavier Frigola, el tècnic que realment sents la seva explicació i veus realment la, la passió per la feina que té quan sents explicar d'aquesta manera així. Bé, el que estem presentant avui, aquest conveni signat, amb la Fundació Pagesos Solidaris i l'Ajuntament, l'àrea de, de promoció econòmica, realment és una mica la sanificació o, o el, el reflexe del que està portant la reactivació econòmica aquí, en aquí a la comarca de l'Alt o el que voldríem que el que s'ha apuntat de manera incipient anés evolucionant, que és aquell lligam entre sector primari i sector terciari, el de les noves tecnologies. No? Realment eh, se'ns se fa notar des de fa un temps que el sector primari és on han tornat molts eh, fills d'aquelles persones que aquí a l'Empordà havien passat cap al sector secundari o al sector terciari en els anys 80 semblava que el progrés anava lligat al que era la indústria mitjana, petita o el que era el comerç o el que era el turisme realment estan passant fenòmens aquí a l'Empordà que els descendents d'aquestes persones que anys 70-80 van anar cap al sector terciari tornen en el sector primari perquè realment és font, font de, de riquesa aquí a la comarca. Estem a l'Ibaix Empordà, Pla de l'Estany, evidentment, també. Garrotxo és un territori molt ric i amb moltes possibilitats en el sector primari. A part del punt de vista estrictament de, de revitalització econòmica, aquest conveni també té l'abassant absolutament interessant, que és el de la capacitat d'integració sociolaboral, no?, aquestes persones que a través de la seva activitat professional o econòmica permeten una integració social. No? Realment per tant, és molt complet, és molt complet el projecte des de tots els punts de vista, no? tant a l'interès que té d'aquest lligam sector primari, amb sector terciari com des del punt de vista d'integració sociolaboral i de permetre a persones desenvolupar-se plenament i guanyar-se la vida. En aquest, en aquest àmbit per tant crec que eh, hem de felicitar-nos sobretot eh, bueno, els, els, els promotors d'aquest els, els culpables diu el Manel, els promotors d'aquesta iniciativa tan ben trebada eh, realment escoltava les, les explicacions d'en Sebastià hem, hem de felicitar-vos i nosaltres des de l'Ajuntament també felicitar l'àrea de promoció econòmica que s'apunti a aquesta iniciativa a la qual donem com a Ajuntament també plenament suport per tant és, jo crec que hauria de ser un model de cap on, on hem d'anar des del punt de vista de futur en quan a reactivació econòmica i en quant a integració social de persones en el, en el món laboral. És un projecte molt i molt complet, el que sens dubte l'Ajuntament de Figueres hi, hi dona suport. Moltes gràcies. Eh, sí, eh, la plataforma eh, ja està, està en funcionament. Eh, eh, tot, eh, nosaltres teníem una previsió de que funcionés una mica abans perquè per, per connectar sobretot el principi, per, per connectar el funcionament de les plataformes al començament dels començaments de les principals campanyes agràries. però eh, bueno, el, el, tot el tema, per exemple de, bueno, tot el tema de d'assignatura de, de, dels convenis de que, so, que són coses que s'han de fer de manera més pues, eh, formal i més d'això pues, eh, ens ha fet que, que poguéssim, poguéssim treballar posar-nos el treball En la bolsa pues, una miqueta ja finalitzat eh, les campanyes agràries eh, en el cas de Figueres hi eh, Pues, justurs estem ensignat el conveni i s'estan introduint els primers les primeres persones solitars de feina a, a l'agricultura. En altres jocs ja que havienat que havien signat el conveni pues, abans o que havien fet i havien fet tot aquell procés de formació de les entitats per poder utilització de la plataforma i tot això pues, ja han pogut tirar una miqueta més endavant i ja han introduït Eh, ja, ja han introduït persones eh, i hem pogut lligar-los amb ofertes de feina amb ofertes de feina hem agafat tota aquesta part del final de campanya, sobretot de, la verema, de, de, de final de la fruita de la poma i de la berema i eh, pues hem, hem pogut insertar ja persones de Valls, de, de la conca de barberà de... De, de banyoles eh? han pogut, eh, ja, ja, hi ha persones que ja han pogut fer aquesta intermediació laboral i han pogut trobar feina mitjançant la, la plataforma Sí, bueno, a ver, la plataforma està es, vinculada solament a una plataforma és un, un projecte que estem realitzant a, a, a Catalunya evidentment és un projecte eh, exportable a qualsevol lloc eh? o sigui, perquè és eh, un projecte totalment exportable Eh, un dels objectius que té la plataforma és evitar que les persones tinguin de desplaçar per buscar feina no? Llavors, clar, nosaltres ara estem treballant a nivell de Catalunya eh, nosaltres ja des de fa molts anys eh, com la Fundació Pallessos Solidaris i la Unió de Pallessos eh, ja hi eh, ha Treballem amb en tot en entitats públiques i privades per evitar precisament el trasllaç d'aquestes persones perquè vinguin, vinguin sense, sense contracte i que troben després en els jos d'acollida en una situació difícil i comprometida No, no perquè eh, la, intermediació, bueno, la, la intermediació sí que és directa m'hi refereixo, eh? a veure, aquí el que, això el que permet, la plataforma que permet fer és una selecció és la selecció de la persona per candidat més adequat i després la relació contractual és directa del, de l'empresari amb el treballador eh, eh, després eh, la plataforma eh, està, està plantejada perquè les entitats, eh, eh, les entitats eh, puguin treballar amb els seus usuaris per què? perquè si per exemple, siguis una plataforma per exemple com Infollos o alguna aquesta plataforma oberta, no hi hauria cap control sobre les dades que fiquen les persones. dintre d'una plataforma, eh, seria dif difícil fer una selecció concreta, a més a més en el tema de l'agricultura, un tema també que et sembla que no, però molt especialitzat i molt concret, amb, amb, amb uns usuaris que amb unes persones demandades de feina, que, que tenen una, una realitat molt itinerant, molt eh, precària, en una situació difícil. No? Llavors, nosaltres hem donat el protagonisme a les entitats que treballaran amb, amb, amb els usuaris perquè puguin controlar tot aquest, tot aquest tema. Clar, seria, seria responsable, ja ja eh, és especialitzada en l'agricultura, hi ha tot un, una, un sistema per introduir les dades, Eh, n va normalment n va, és un sistema que funciona que va de, lo, de les grandes categories a lo, más, lo més mínim fin, eh, incluint eines de feina i tot això i en aquest aspecte és una cosa molt novedosa que jo no conec cap eina com aquesta eh? i és una cosa molt novedosa permet anar a lo més mínim i permet anar a fer una selecció molt concreta i molt determinada i molt ràpidament Volem que les empresaris tinguin la mà d'obra i especialitzada que necessite eh, ràpidament ¿vale? Perquè és el que pot afavorir eh, de la connexió entre treballadors i, entre, i, i empresaris que, que al final sigui efectiva no? el, eh, Correcte Sí nosaltres eh, la Un de Palesos hem eh, està distribuïda per tota, per tota Catalunya, tenen oficines d'arreu de Catalunya i gestionen eh, gestionem ofertes de treball arreu de Catalunya. Eh, S'han arribat a gestionar 8.000 contractes, eh, ara hem, hem, hem baixat, aquest any hem gestionat 3.000, eh, per la circumstància de crisi i les situacions de, que, que, que estan relacionadas a aquest esta crisis ¿no? de que estén parlan de muertes vees de les malees práctiques y después de que molta bien ya fa amors empresas pues eh, eh, te vayaen pues eh, familia y en que está en paro que te vaya a, a las explotaciones familiares eh, que contracte al vehículo del costat y pues estas situación ¿no? pero las perspectives de es las perspectivas de contratación es que les, les empreses puguin contractar puguin, puguin saber que hi ha un lloc on puguin anar, que sabien que hi ha un veí del costat que està disponible, que és especialitzat i el que està buscant